פרק כ', ויעם צופר הנעמתי ויאמר. לכן שעיפי ישיבוני, ובעבור חו שיבי. מוסר כלימתי אשמע, ורוח מבינתי יענני. הזאת ידעת מיני עד, מיני שים אדם עלי ארץ, כי רנינת רשעים מקרוב, ושמחת חנף עדי רגע.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 וידיו תשבנה אונו, עצמותיו מלאו על אומיו, ועמו על עפר תשכב. אם תמתיק בפיו רעה, יכחידנה תחת לשונו, יחמול עליה ולא יעזבנה, וימנענה בתוך חיקו, לחמו במער נהפך, מרורת פתנים בקרבו.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 יברח מנשק ברזל, פחלפהו וקשת נחושה. שלף ויצא מגבע, וברק ממרורתו יהלוך עליו אמים. כל חושך טמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירע שריד באוהלו. יגלו שמיים עוונו, וארץ מתקומם עלו. יגל יבול ביתו, נגרות ביום אפו, זה חלק אדם רשע מאלוהים ונחלת אמרו מאל.